Майбутня зірка світової новелістики сидить посеред вулиці, дивиться на вечірніх перехожих і на перших відвідувачів ресторану. У душі знову починає щеміти, як перед народженням нового оповідання. Але вона згадує, скільки в неї вдома невипрасуваної білизни. Ноги? починають знову слухатися. Вона йде додому, попередньо подарувавши свій рукопис екстравагантного вигляду дівчині, яка виявилася іноземкою та ще й не розуміє французької. І от перекладаючи саме це оповідання, розуміючи, що французьке дієслово, яке за правилами лексикології перекладається від'їбися. Треба по-нашому перекладати відчепися. Мені, мимоволі, згадалося моє, якщо можна так висловитися, входження до літератури. Ну, до української, звісно. Тож, коли в мене було написано і надруковано на машинці десь із 12 коротких оповідань, ну, зараз їх у моєму творчому доробку чи не 100, приятель віддав мої тексти авторитетному критикові модерного штибу Миколі Рябчуку, тодішньому завідувачеві відділу престижного часопису «Сучасність». Зараз цей чоловік дав спокій літературній критиці, перекваліфікувався на фахового націоналіста і постколоніаліста. А тоді Микола Рябчук у певних колах вважався – літературним авторитетом номер один. До того ж вів відділ літератури престижного часопису «Сучасність», а отже міг підкріпити свою позитивну оцінку публікацією в солідному друкованому органі. Микола Рябчук прочитав мої незграбні машинописи з одиницею замість українського «І» і вигукнув слова, які досі, буває, цитуються у вузьких колах, коли йдеться про мої творчі витоки. То де ж той хлопчик, який написав ці оповідання? Якщо перекласти цю фразу з української на французьку, маючи на увазі переклад у широкому сенсі, то з огляду на повну відсутність видавництву в Україні всередині 90-х, і престиж сучасності, яка донедавна була часописом іноземних українців, вигук Миколи Рябчука на мою адресу означав визнання, аналогічне прийняттю рукопису до друку, не менш ніж у «Галімарт». Роль Миколи Рябчука на моїй творчій стезі не обмежувалася тим, що саме завдяки йому мій прозовий дебют відбувся не в саморобній багатотиражці, яких у середині 90-х було багато, а на сторінках престижної сучасності. За кілька років до того, прочитавши його оповідання, а Микола Рябчук уславився ще й добіркою оригінальних оповідань, Зокрема, про юну поетку з провінції Галю Ганчорку, яка принесла вірші про кохання рідну природу до місцевої газети, редактор якої провалив іспит з історії літератури, я також вигукнула «Таких оповідань я зможу написати сто». Отже, на формування мого неповторного творчого стилю вплинув Миколи Рябчук, а не Анна Гавальда, якої тоді ще і на світі не було. Бо ж і в новелах Миколи Рябчука була та сама душевність дружньої розмови, яка є фішкою новелістики нині всесвітньо відомої Анни Гавальди. Тоді, в далекому 94-му, я купила 10 чи більше чисел сучасності і дарувала всім, аж не лишила для себе. У мене немає того числа з моєю першою публікацією. То був період гіперінфляції, і пригадати, а тим паче оцінити суму гонорару за ту публікацію було б і важко, і не непоказово. Але пам'ятаю, що розраховувала на гонорар за п'ять оповідань. Десь рівній ціні п'яти пляшок горілки, яку я тоді ще пила. Отримала рівній ціні півтори. Потім мої оповідання друкувалися і далі в українській періодиці, а згодом було і перше міжнародне визнання – в Америці вийшла антологія сучасної української літератури, яку назвали «Моїм оповіданням». Одним із тих, що найбільше сподобалося Миколі Рябчуку з перших 12. Я можу сказати навіть більше. Англійська версія мого оповідання потрапила до тої антології завдяки тому самому Миколі Рябчуку.